Rabb-i şrahliye sadri ve yasirli emri vahvül uqtata minlisani yafvahu qavli Allah-u məallinnə mə yafxana və qanə məallamkana və zidnə edəmə əmmə bə Cəkəndəş götürdük, Allah'ın sevgisini qazandıran, on sebebden birincisinden şerhsindən bir Asıl nə idi o sərək? Gəncə Allahın sevgisini qazandıran Zülf ibn-i Qaym Allah, Bunu Mədər Cisəlisinin kitabında gətirir. <gülüyor> Çıxılıb, ha? Quran oxumaq. Quranlıca oxumaq? Şehr-i kimi, yoxsa? Tədəbbü ilə... Sonra mənasını boşu düşməyə Çalışmaz Və ondan qəsd olunanı Bilmək <coughs> Nədir? Allahın sevgisini qazandıran Səhəblərdən birincisidir yani Allah xalədə E, münafiqləri nəyə gözəməzəmətləmişdir? Quranı tədəbbür etməkdən üz döndərdiklərini görə. Quranı tədəbbür etməkdən üz döndərdiklərini görə. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an əm alə qulubin əqtəluə Onlar Quranı tədəbbür etməzlərini, yoxsa onların qəlblərində kilid mi var? İlk ayədə afel ayetə tafərrunul Qur'anə və əgər o kan min Onlar Qur'an tədəbbür etməzdilərmi? Əgər Qur'an Allahdan qeyrət tərəfindən olsaydı, orada çoxlu ziddiyyətlər tapılardı. Tədəbbür sözünün mənası nə idi? Təfəkkür. Başqa söz ya işin ağıbətini şərh parəsində fikirləşmək, işin ağıbətinə baxmaq, yəni hər ayə oxuduğu zaman, yəni onun ağıbəti barəsində, sonu barəsində fikirləşmək. Çünki tədəbbürdən sonra yəni çoxlu mənalar, ortaya orpa İbn-i radiyallahu anhu Quranı daşıyanlar barəsində nədir? Quranı əzbərləyənlər Nə ilə seçilməlidirlər onlar? Onlar gecələri ilə İnsanlar yatdığı zaman Tanınmalıdır, seçilməlidir Və insanlar gündüz yedikləri zaman onlar orucu ilə Ve insanlar sevindikleri zaman onlar kederler hzniyle ve insanlar güldükleri zaman ha ne ile ağlamayla ve insanlar boş boş tanıştıkları zaman susmalığı ile verhendisinin ku şuusuyla Allah'tan korkmasıyla onlar seçilmeler Qur'anla sınav faydalanmak İbn-i Qayr rahiməullah kitabında getirir. Yəni, Qur'anla faydalanmak isə ne lazımdır? Qas suresi 37. ayaq getirir və bunun üzərində şəhətlər buyur. Onu açıklayır. İnne fî dəlikə lədikrə li mən kənə lehu qalbun av elqət sem'ə və huvə şəhid. Hayətən bunda Bunda, yani de? bundan, yəni nədir? Bundan əvvəlki bütün ayələrdə Qaf surəsində ümumilikdə Kur'an'da ibrət var. Kim üçün? Deməncənə lehu qalbun, qalbi olan üçün. Yəni qalb olmayan insan var mı? Yoxdur. Onda qəs nədir? Giri qəlbi olan üçün. Aw ela qasamə wa huwa şəhid. Və el qasam nədir? Qulaq verərsə, yəni dinləyərsə. Və hazır qəlblən Orada olarsa və buna görə deyir ki, o təsirin əldə olunması üçün bu dörd şey lazımdır. Yəni, əgər insan Qur'anla faydalanmaq istəyirsə və Qur'andan mənfəət almaq istəyirsə, yəni bu dörd şey olmalıdır. Birinci, təsir edici. Təsir edici nədir? Qur'an. Yəni, Qur'an 100% təsir edici. Və ikinci bu təsir edicinin nəyə, ne nəyə görə qəbul edən yer olmalıdır. O da nədir? Qəlb. Nədir? Təsir edici qəlb. Yirəq qəlb. Və Quran təsir edicidir. Əgər ə, təsirlənmək yoxdursa, ə, onda qəlb nədir? Qəlb önəmlidir. Və üçüncü şərtin olması, şərtin olması, o da nədir? Dinləmək, dinləmək, dinləmək lazımdır. Və dördüncü də aradan qalxmalıdır. Maniyə aradan qalxmalıdır. O da maniyə nədir? Qəlbin başqa bir şeylə nə olması? Məşğul olması, yəni qəlbin ə, ona hitab olunan mənadan etməsi, yayınması. Əgər bunlar olaysa, artıq təsir hasıl olar. Və o da nədir? E, Quranla mənfəətlənmək və düşünüb iblət almaq. Ha, şimdi kimsə yab? Müsimlərə yətindən. Ha, durba. Or, şey? Yəni, hər bir insan sig Quranla faydalansın. Yəni, bunu təkrarlamalıyaq ki, görə bilər ki, və birlikdən sonra e çalışır. ne necə? Nəmlə də səfə yələ. Hı. Tərif edicisi təsir edicisi edici nə olmalıdır? Mən hə, qurbandan soruşuram. İkinci qurban. Hı, uzaqdan çatmır. Əgər çatmırsa, maniyəni aradan qaldırmalısan. Nə o maniyə? uzaqda olmaqdan və yaxınlaşdırmaların məsafəni. Haa, başqa münsiblərə yəkınlər mi? Haa, könüllə olaraq kimdir? Burada olur. Haa? Yox, ikinci nə idi? Haa, içərinizdən birisini seçin. <gülüyor> onu da seçək qəlbin ayıq olması Ona ne o təsir edicini qazıl edən yer, yəni mümbit torfaq o da nədir, mümbit torfaq diri qəlb, galb. dili qəlbin olması bu ikinci <gülüyor> və üçüncü manidən əvvəl bir şey vardır şərcin olması şərstdə nədir, dinləmənsin Də yani görəsən bəzən yani mən Quran oxunur. Yəni dinləmirsən heç nə girmir baxsan. Yani dinləmək istəyirəm ki, keşfin də görüm. Ha. 4-cü. Ha kim deyə? aradan qaldır. Nədir məniyə? Qəlbin Ha, başqa şeylə e, maraqlanması yaptı da qəlbin həşt raxanda olması Yəni onu cünətməlisən, yəni qəlbi <coughs> yəni ayıq etməlisən Yəni başqa şey çevrilməsinə mani olmaq Ha bir də kim sayır? İnsan cünətdən Birinci nə idi? Hı. Təsir edicinin olması. Yəni bu 100% Quran təsir edicidir. Yəni, nə üçün Quran iqtidəm elə bilməz ki, təsir edici də eləyir? Əgər təsirlənmirsə, problemalar da axtarmalıdır, özünü də axtarmalıdır. Birin təsir edicinin olması, ikinci o təsir edicinin, nə olmalıdır? Qabuddan yer olmalıdır, nədir? geri geri olması. Üçüncü, şərt olmalıdır. Şərtin mənövri o şərtnədir. Dinləmək və 4-cü amma maniyən aradan qaldınmasa, mane nədir? Qalbin başqa, başqa şeylə başqa, a, başqa şeylə fikirləş, başqa şeylə məşğul olmasın. İn fi zalika ləzikra bunda ibret vardır. Kim üçün? Qəlbi olan üçün və hazır olduğu halda dinləyən üçün yəni qəlbi hazır olduğu halda ayıq olduğu halda dinləyən üçün ibrət vardır deməli əgər okuyub e, yəni ibrət almırıqsa yəni imanınıza təsir eləmirsə e, adi bir qistə kimi okunursa deməli problem var yəni dərhal çalışmalıyız onun müalicəsini və e bundan sonra bir insan çalışmalıdır yəni bunu əmələ çevirsin öyrəndikdən sonra Çünki əməl neyə çağırır? İlm əməl çağırır. Əgər icabət edərsə, onda qalar. Əgər icabət etməzsə, ondan tərk edər, uzaqlaşır. Ona görə İbn Tayyum Rahimə buyurmuşdur ki, Nəzələl Qur'an liyumələ bihi fəttəqidu tilavətə və Qur'an ona əməl edilməsi üçün nazır olmuşdur və onun tilavətini əmələ çevirin. E, və buna görə Qur'an əhli ona əməl edənlərdir. Və orada olanları bilərək əməl edənlərdir. Hətta hamısını əzbərləməsələr də, hamısını əzbərləməsələr də, Qur'an əhli bilir, orada olanları, ona əməl edənlər Qur'an əhli sayır. Amma o kəs ki, əzbərlirlər, başa düşmürlər və orada olan əməl etmirlər, onlar Qur'an əhli sayılmırlar. Hətta Qur'anın hərflərini o oh, kimi düzgün çıxarsalardır. Elə burada qalmışlarım? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala ashrafil anbiya ve'l mursalin, seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma بعد, e, belə olduq halda, e, gəlin yəni Allahın məhəbbətini qazanmağa, Allahın kitabına yönəlmək məsələsi. Allahın məhəbbətini qazandıran səbəblərdən birincisi Allahın kitabını oxuyub, başa düşmək, tədbir etmək və buna görə gəlin Allahın məhəbbəsini qazanmağa, Allahın kitabına yönəlməklə, onu başa düşərək, əməl edərək, onu yerinə yetirərək, əzbərləyərək və onu daşımaqla. Cə, ey qardaşım, əgər sən buna əzm etdinsə, qəti qarar verməsənsə ə, Allahın sevgisinə qazanmağa, Allahın sevgisinə yönəlməyə və bu da necə? Allahın kitabına yönəlməklə və onu da sən Yəni, Quran ədəblərini bilmərsən Yəni, özünlə bərabər Quran ədəblərini də Oxuduğun zaman Quran ədəblərini rəayət etmərsən Və budur inşallah Quran ədəbləri Kilavətin ədəbləri Öcə ki, Nəvəb-i Bunu ə, qeyd etmişdir Öz kitabında Kitab Ət-Tibiyyən kitabında Və burada mühüm olanları Yəni, xulatəsini gətiririk və Bunlardan birincisi Yəni, Qur'an oxunduğu zaman tələb olunan ədəblər. Qur'an oxunduğu zaman tələb olunan ədəblər. Birincisi, Qur'an oxunduğu zaman ixlasın olması və bəndənin Allahla danışdığını xatırlaması. Bu birinci ədəb. Və ikinci, ə, ağzını sivaqla və yaxud da fırçayla təmizləməsi. Və üçüncü, dəstəmazlı halda oxuması, Quranı dəstəmazlı halda oxumaq ədəblərdəndir. Və hədə dəstəmazsız da oxuya bilər, lakin dəstəmazlı halda oxumaq ə, ədəblərdəndir. Və həmçinin yəni, cünüblu halda olan və hez halında olan qadın, yəni Quranı oxuması yəni, məhçuhdur, bəyənilmir. Və bəzi alimlər, yəni haramlığını söyləmişlər, lakin onların qətirdiyi dəlillər, yəni zəif olduğuna görə, yəni e, bəyənilmir. Yəni haram demək, altıq çətin olur və buna görə, yəni hezli halda e, və yaxud da günub halında Qur'an oxumaq məsluhdur. Eşitmək. Eşitmək. Eşitmək. Yəni bir şey olmaz, yəni eşitmək aracı. Əgər, yəni, 5-ci, e, cünübli insan, e-hizli qadın e, təmizlənmək istəyərsə, əgər su taxmazlarsa, təmim etməlilər. Və təmimlə, Quran oxumaq, namaz qulmaq caizdir. Nə qədər ki, dəfət namazı pozmadıqca və yaxud da su taxılmadıqca. 6-cı, e, müstəhəbdir ki, Quranı təmiz bir məkanda, yerdə oxumaq. Və buna görə daha yaxşı olar, məsciddə oxumaq indir çox va amətsizdə həm təmizliklə yanaşı, o yerin şərəfli olması gəm olur. Həm orada yer şərəfli yer sayılır və həmçinin də o yer ümumən başqa yerlərə nisbətən təmiz olur. Və buna əlavə olaraq da və insan orada niyyətlə də, etikaf niyyəti ilə də otura bilər. Ona oturması etikaf da sayıla bilər, əgər niyyət elədirsə. Və həmin o, yəni çirkin yerdə, ə, təmiz olmayan da, natəmiz yerdə Quran oxunmamalıdır. Yəni, Ədəblərdəndir ki, Qur'anı tək yerdə oxusun. 7-ci ədəblərdən ə, Qur'an oxuyan insanın ə, Qur'an oxuduğu zaman qibləyə yönəlməsi müstəhəbdir. Və həmçinin müntəzəm şəkildə oturması, ə, yəni ağır, sükunətli oturması, vəqarlı oturması və başlı, başını aşağı bükərək oturması müstəhəbdir. Və ayaq üstədə oxuya bilər və uzandığı halda da oxuya bilər və bundan başqa hallarda da oxuması caizdir və buna da əcr var lakin birincisindən aşağıdır yəni oturaraq və birləyə yönələrək və başını aşağı saldırıq oturaraq oxuması müstəhəbdir Və səkidinci e, Quran oxumağa e, başlamaq istəyərsə onun üçün müstəhəbdir ki istiazə gətirsin yəni şeytanın şərrindən Allaha sığırsın bunun da forması Euz billahi te'min el alim min Ve da euz billahi te'min ve nefhihi ve neshi. Ve her bir sureni başladığı zaman bismillahirrahmanirrahim temenni raatisin daraat tövbe suresinden başka. Dokuzuncu adablardan okumaya başladığı zaman e, fikrini Quşu üçün, tədəbbür üçün toflatsın, cəm 10cu Quranı okuduğu zaman Allahdan olan qorcusunu hiss etdirməyə çalışsın. Peyğəmbər çoxan sözünə görə İqra'u əl-Qur'anə və buku Təilləm təbku Yəni, Quranı okuyun Və ağlayın Və ağlamasanız da Yəni, ağlamaya çalışın. Yəni, bu hədv dəyibdir. Təkkici deyir ki, bunun yerinə e, onun yerinə verən daha gözəl hədis də var. Səhih olan e, Şeyx Albani səhihləşdirib hədisi. İnnə min axtəni nāsə sōtan bil Qur'āni alləzi izətəmi'tūhū yaqra'ū hatəbtumū yaqşəllāh. İnsanlar iktisində ən gözəl səsi olan Qur'an oxuduğu zaman o kəs ki, siz onu eşitdiyiniz zaman onu Allahdan qorxduğunu hesab edirsiniz, sanırsınız. Əgər onu Quran oxuduğu zaman Allahdan qoxdunuz, sanırsınız, ən gözəl oxunucdur. Və bunun da üslubu nədir? İnsan Quran oxuduğu zaman ə, Quranda olan hədələri, vədləri, əhv peymanları tədəbbür etməli, fikirləşməlidir. Sonra özünün bu barədə olan səhlənkarlığını da fikirləşməli. Əgər onu hüzün Iı, bürüməzsə, ağlamazsa onda insan qəlbinin səhətliyinə görə ağlamalıdır. Əgər bunlar fikirləşdiyi zaman orada olan hədələr, təhdidlər, vərdlər, əhv, feymanlar bunları fikirləşdikdən sonra öz nadisliyini, səhlənkarlığı fikirləşməli və əgər bunu fikirləşdiyi zaman onu hüzün bürüməzsə, ağlamazsa onda deyir ki olmasa qəlbinin səhətliyinə görə, daşlaşmasına görə ağlamalıdır. Və bu da ən böyük qəlbin də səhətləş Daşlaşması ən böyük müsibətlərdəndir. Həmçinin ə, ədəblərdən 11-cisi, Qur'anı tərtillə oxumaq müstəhəbdir, yəni aramla, ağır-ağır aramla oxumaq və alimlər bunun müstəhəb olması barəsində iktifaq etmişlər. Müzdəmil surəsi 4-cü ayda Allah-u Teala buyurur, Qur'an-ı tərtillə, yəni aram-aram oxuq. Çünki təsirlə oxumaq tol qira, yəni ehtirama daha yaxındır. Və həmçində onun qəlbi olan təsiri daha güclüdür. Yəni, insan aramla oxuduğu zaman onun qəlbi olan təsiri daha şiddətli olur. Evet. Ədəblərdən 12-kisi, ki, rəhmət ayəsini oxuduğu zaman Allah tealənin fəzilətindən, fəzlindən, kələmindən istəsin. Və əzəb ayəsini oxuduğu zaman əzabın şərddən əzabın şərdindən Allaha sığınsın və tənzih ayəsi təqdis ayəsi keçdiyi zaman yəni Allah saləni təqdis etsin 13-cü yəni Quran-a ehtiramla yanaşmalıdır və Quran-ı ucaq tutmalıdır e, belə ki e, Quran oxuduğu zaman Quran oxuduğu əsnada yayılmamalıdır nə gülüşlə Nə boş sözlə, nə bu məhəbətlə, nə də boş, yəni əbəs hərəkətlərlə Quran əsnasında yayınmamalıdır. Ərəb surəsində 204-cü ayə Allah təala buyurur: "Və izə quriləl qur'an fəstəmə'u ləhə vəənṣitū lə'əlləkum tərhamun." Quranı zaman onu dinləyin və susun ki, rəhm olunasınız. 14-cü Yəni, Qur'anı qeyri-ərəb dilində oxumaq caiz deyildir. Fəzri yoxdur, onu oxuyan ələb dilini bilsin və yaxud bilməsin. Yəni, e, namazda və yaxud qeyri-namazda onu oxumaq, ərəb dilindən qeyri-dildə oxumaq caiz deyildir. Ədəblərdən 15-cisi, Qur'anı yedi qirayətdən, mütəqatir gələn yedi qirayətdən başqa qirayətdə oxumaq caiz deyil. Və həmçinin müxalif qirayətlərlə oxumaq haramdır və həmçinin qari bu qirayətlərin hər hansı biri ilə oxuyarsa o məclisdə olduğu zaman yəni o qirayətini tanımlamalı, yəni başqa bir qirayətə, məclisindən durana qədər başqa bir qirayətə keçməməlidir. Ədəblərdən 16-cüsü on Yəni alimlərə görə, yəni yaxşı olar ki, Quranda tərtib olunan vəziyyətdə Quran oxunsun. Necə tərtib olunubsa, o tərtibə uyğun şəkildə oxunsun. Tərtib yoxdur isim namazda və yaxud da yəni başqa bir yerdə. Çünki onun belə tərtib olunmasında hekmək vardır. Yəni, tərtib siz də oxuna bilər, dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazında bəqələni oxudur, sonra əl-imran əl oxudur. Amma yəni, ümumilən yəni, tərtibə uyğun oxunması yəni, daha yəni, uyğundur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. oxuması is 17-ci, Qur'an-ı mushafın özündəni, kitabın özündən oxumağı, üzündən oxumaq əzbərdən oxumaqdan daha əksəldir. Namazdan qeyri-yerdə. Çünki Qur'an-ı özünə baxmaq ə, özlüyündə bir ibadətdir, tələb olunan bir ibadətdir. Yəni, oxumaqla yanaşı insan baxmağı da gəm etməlidir. Yəni, bir şərtdə ki, əzbərdən oxuyan insan Əzbərdən oxuduğu zaman onun huşusu daha çox olarsa o əzbərdən oxuya bilər. Ədəblərdən e, o 8-cisi, e, müstəhəbdir ki, yəni, Qur'anı oxumaq üçün, yani Qur'an öyrənmək üçün, məclislərin təşkil olunması. Peyğəmbər səhəsəm hədisinə görə, Məştəmə qawmun tə beyti min buyut illəh, yəslûna kitab allahi və yətədərasunəhu beynəhum illə nəzələt aleyhumu səkinə və qəşiyyət ümmü rəhmə və həfətəm məlailəka və bir qəum allahın evlərindən birində toplaşa və allahın kitabını oxuyarlarsa və onu öz əralarında öyrənərlərsə onların üzərinə səkinət enər və rəhmet onları bürüyəb mələklər onları dövrəyə alar və allah təala öz qatında olanlar arasında onları anar zikr edər və ən ədəblərdən Yəni Quran oxunduğu zaman səsi qaldırmaq müstəbəbdir. Əgər riyadan qorxmursa və başqalarını təşviş etməyəcəksə. Yəni başqalarını yayındırmayacaqsa. Çünki səslə oxumaq qəlbi ayıldır və fikri toplatır. Fikrin toplanmasına səbəb olur və həmçinin dinləməyi, yəni Quran oxuduq zaman fikrə, yəni qulağı o eşitmək istiyasını Yöneldir, şikirləşməyə yönəldir. E, Hədislə də gəlmişdir ki, Mə əlinəllahu lişeyin mə əlinə lədiyyin həsənə soğutu bil Qur'ani yəchəru bihi. Yəni Allah-u Teala Peyğəmbərin Quran okuduğu zaman e, gözəl səsini dinlədiyi kimi başqa bir şey dinləməmişdir. Ədəblərdən 20-cisi, Quran oxuduğu zaman səsi gözəlləşdirmək də müstəhəbdir. Hədisə görə, Buxarə gələn hədisə görə, Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, Zəyyinul Qur'anı bi asvatikum, Quranı səsinizlə bəzəyin. Və ədəblərdən 21-cüsü, <gülüyor> yəni başqatından, gözəl səsi olan bir insandan Quranı oxumağı tələb etməyi müstəhəbləyir. Və bu sabit olan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sabit olan sünnədir. Belə ki, İbn Mahsul radiyallahu anh dedi ki, qala leyyin nabi sallallahu əleyhi və səlləm icra alayya. İbn Məhsud deyir ki, peyğəmbər xətam mənə belə buyurdu. Mənim üçün oxu. Qala qultu aqra alayka və alayka unzil. Yəni sənə nazil edildiyi halda mən sənin üçün oxuyum, sənə oxuyum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, inni eshtahi an asma'ahu Mən onu Qurani başqasından eşitməyi sevirəm. Qala feqaratu nisa hattə idə beləq, fəteyfə idə jənə min kulli ümmətin bişəhidin və jənə bika alə həuləyə şəhidə. Mən size sürəsini okudum, bu ayə çatlıqda yəni, hər bir ümmətən bir şahit getirecəyik və seni de onlara şahit təyin edəcəyimiz vaxt onların kafirlərin halı necə olacaq? Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, emsik hasbuk, yani kifayəttir və gördüm, artıq onun gözləri yaşarır. Ədəblərdən 22-ci, yəni, alimlərdən bir dəstəsi, e, yəni, elm məclislərinin yəni, gözəl səhəsi olan bir qarinin oxuması ilə o məclisin açmasını müstəl görmüşlər. Həmçinin 23-cü, ədəblərdən 23-cüsü, yəni, e, oxuduğu zaman qarinin... E, Yəni, müəyyən bir surəli, yaxud da müəyyən bir fətmətlisi, müəyyən bir də yara yəni, bağlanması, yəni yaraşmaz. Yəni, bu bu müə müəyyən bir yer dayanması, müəyyən hüquda, yaxud şurada yaxud cüzdə. Əgər bir mənanın tamamlamıysa. Əsas oraya nədir? Mənanın tamamlanması. Və 24-cü, yəni xüsusi bir hallarda Quranın oxunması məkruhdur. Rükü halında, səcdə halında. Ə, təşəhüd alında və bundan başqa hallarda və həmçinin məmununda yəni arxada olanların da yəni səhsini namazda yaxşı olar ki, dinləsinlər. Yəni, oxumasınlar. Və 25-ci yəni, Quranı oxumaq üçün yəni, müəyyən bir münasibətləri tə, yəni, xüsiləşdirmək və bu münasibətləri müəyyən surələrə oxumaq Yəni yaraşmaz, caiz deyil e, Necə ki, cümə günü Sübh namazında gəlib Səcdə surəsini oxumaq Yəni bunun əvəzinə Səcdə olan surələri oxumaq Yəni gəlib fəyamçanam səcdə surəsini oxumaq Əliflənmim səcdə surəsini Amma bunun əvəzinə hər hansı bir səcdə surəsini Və yaxud da təravih günlərində Yedinci günü Axıncı rəkatda Ən-Əm surəsini oxumaq Yəni onun müstəbirini etkət edərək 26-cı Quran oxuduğu o zaman ona salam deyirlərsə, lazımdır ki, Quranı saxlasın və salamı qaytarsın. Və yaxud da birisi askırarsa və o əlhamdülillah deyərsə müstəhəbdir ki, oxuyan adam ona təşmid etsin. Yəni, yərhamdülillah desin. Və ə, müəzzinə işlərsə, yenə oxunuşunu, oku, qıraatını kəsərək müə müəzzinin dediklərini icab edilsin. 27-ci, 6 Ə, səcdə ayəti keçdikdə zaman ə, və müstəhərdir ki, səcdə etmək səcdə zaman. Quranı hərc etməyin təhlükəli olması, yəni Quranı hərc etməyin, tərk etməyin təhlükəli olması. Əgər bu Quranla əlaqəni möhkəmləndirmək, Quranla gözəl yoldaşlıq etmək Allahın məhəbbətini qazandıran vacib edən səbəblərdəndirsə, həmçinin Quranı tərk etmək Və Qur'anla yoldaşlığı e, pis etmək, yəni yaxşı yoldaşlıq etməkdə Allahın qəzəbini, Allahın nisrətini qazandıran təbəblərdəndir. Yəni, Qur'anı e, tərk etmək Allahın qəzəbini, nisrətini qazandıran təbəblərdəndir. Necə ki, insanlar e, Qur'ana yoldaşlıqda onların dərəcələri müxtəlif olduğu kimi və həmçində insanlar da Qur'anı tərk etməkdə Qur'anı tərk etməyin səbəblərində müxtəlif e, halat səbəqlərindədirlər. Qur'andan üz döndərənlər, onu tərk edənlər Peyğəmbər sallallahu onlardan öz Rəbbinə şikayət etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qur'andan üz döndərənlərdən, Qur'anı tərk edənlərdən Rəbbinə şikayət etmişdir. Furkan surətinin 38-ci ayda, Ə Allah buyurur və qala rəsulü ya peyğəmbər dedi ki, ey Rabbim, dövüm, e, mənim dövümüm Qur'anı tərk etmişdir. Yəni Qur'an oxunduğu zaman, onlara Qur'an oxunduğu zaman onlar tərcih çoxaldırdılar. Qalam danışıq çoxaldırdılar ki, onu eşitməsinlər və bu Qur'anı tərk etməkdən sayılır və ona iman gətirməyi tərk etdilər və o Qur'anı təsdiq etməyi tərk etdilər və bu, bu da Qur'anı tərk etməkdən hərc etməkdən sayılır. Və Qur'an tədəbbürünü, fikirləşməyi və onun mənasını başa, başa düşməyi tərk etmək də və bu bu da Qur'anı tərk etməkdən sayılır. Və Qur'andan, Qur'anı tərk edərək insanın başqasına şeirə, başqa sözə, mahnıya, əyləncəyə, başda bilsin, kəlamına yönəlməsi bu da Qur'anı həcirdən, Qur'anı tərk etməkdən sayılır. Quranı tərk edənlər, Allahın kitabını tərk edənlər, onda onların müxtəlif sinifləri var. Və e, mümin insan özünə ehtiram etməlidir ki, yəni bu siniflərdən heç birisinin altına girməsin. Yəni, Quranı tərk edən siniflərin heç birisinin altına girməsin. Əgər girməzsə, özünə hörmət etmiş olur. Əgər yox girərsə, arasın özünə hörmətdən salın. İbn-i Qaym r. buyurur ki, Quranı tərk etməyin müxtəlif növləri vardır. Bunlardan birincisi Qur'anı eşitməyi, ona iman gətirməyi və onu dinləməyi tərk etmək. Və ikinci Qur'ana əməl etməyi və onun halalını və halalında və aramında dayanmağı tərk etmək. Hətta oxuyub əməl iman gətirsə də belə. Hə yəni, iman gətirsə də belə ona əməl etməyi tərk etmək. Bu ikinci növü. Və üçüncü növü Qur'anı hakim təyin etməyi və ona dinin əsaslarında və bollarında Qurana mühakimə olunmağı tərk etmək. Və bu da nəyə aidir? E, Quranı tərk etməyə aidir. Dördüncü, e, Quranı tədəbbür etməyi və onu başa düşməyi, çalışmağı tərk etmək və Allah taləni onunla danışanın nə qəst etdiyini, onunla nə qəst etdiyini bilməyi tərk etmək. Və beşinci növ tərk etmək, onunla şəfat istəməyi, onunla müalicə əsməyi bütün xəstəliklər gəldi və üzvi xəstəliklərdə onunla şəfa tələb etməyi, ondan şəfa tələb etməyi, müalicə etməyi tərk etmək bu da e, Qur'anı tərk etməyə aiddir. Bütün bunların hamısı daxildir. Quran surəsi 30-cu ayəyə və qala rəsulü ya rəbbi inna qawmi ittəxədu hada alquran məşurə. Və rəsul dedi ki, ey rəbbim məhayetan mənim qəvmim Qur'anı tərk etmişdir. Və bütün bunlar Yəni, Quranı tərk etməyə aiddir və buna da əlavə olaraq bir əsrimizdə, dövrümüzdə yəni başqa bir növ tərk etmək də vardır və bu canlanır daha ə, çox ə, Quranı, Quran kitabını ə, müəyyən bir yerə təbərrük məqsədi ilə, bərəkət məqsədi ilə müəyyən bir yerə qoymaq. Təkcə bu məna üçün ə, evdə, evin, evdə müəyyən bir rəfə qoymaq və yaxud da maşının arxasına və qabağına qoymaq. Hətta görürsən ki, artıq o kitabı üstünü toz torpaq basır ve bu da onu bildirir ki, artıq bu qu'ran tel çoğunluq. və bu da Allah'ın kitabına qarşı edepsizliktir. İbn-i Cevzi Rahimə buyurur ki, Mən kəni əndə və müzhəkun, yenbəğiləhu ən yəqrəfî kullə yəvmin əyətin yəsirə, ləllə yəkûnə məhcûrə. Kimdə Kur'an kitabı varsa, ona lazımdır ki, gündə iş olmasın, bir neşə ayə okusun ki, artıq o qur’an tərk çoğunanlardan olmasın. Həmçin, İbn-i Cəwzi vəsr etmiştir, e, bu növ, yəni 6 növ müalicəsini Yüvali təkhəllə tədi'ən vəvanil fəhm mislə ən yuhayyilə şeytan iləyhi ənəhu mən haqqa qatiləvetil harf Gördən bəzən yəni e, onun başa düşməyə, Qur'anın başa düşməsinə yəni şeytan, yəni müəyyən bir xəyal salır, fikir salır ki, səndi Qur'anı düzgün oxumadın. Və yaxud müəyyən bir hərfi öz məxrəcindən düzgün çıxartmadın. Və onu təkrarlayır, oxumağını təkrarlayır və onun fikrini, o Quran oxuyan fikrini mənadan yayındırır. Bu da nəyə görədir? Görürsən ki, o Quran oxuyan günah üzərində davam edirsə və yaxud da o insan təkəbbüllüklə vəf olunubsa və yaxud da o itaət olan nəfsi istəklə bəlalanıbsa. Çünki bu kimi xəstəliklər, günah zəni davam etmək, təkəbbürlük nəvəz olmaq və nəfsi istəyə tabi olmaq, bu qəlbin zülmətləşməsinin səbəbidir və qəlbin paslanmasının səbəbidir. Çünki bu, yəni, güzgüdə bir pas kimidir. O, haqqın yəni, açılmasına mani olur. O, qəlb isə güzgü yerindədir. Qəlb, yəni, güzgü mislindədir. Güzgünün mislindədir və şəhvətlər isə o güzgüdə olan pastır. Və Quranın mənaları isə o güzgüdə əks olunan surətdir. Və ona qeyre insanın qəlbində olan şəhvətləri çıxarmalıdır ki, o güzgüdə olan surət tam açıq aydın əks olunsun. Və bu da yəni, Quranı həcər edənlərin növlərinin hallarındandır. Amma Quranı Qur'anla əlaqəni birləşdirənlər, onların, yəni Qur'anla əlaqəti güclüdür və bunların da, yəni Allah Taala'nın bəxş etdiyi niyyətə görə qunan Qur'anla kimin əlaqəsi varsa, onlar da öz aralarında dərəcələri müxtəlifdir. Nəyə görə? O fikri ona yönəltməyə görə və Qur'an üçün vaxt ayırmalarına görə. Biz sələflər qəlblərini e, gecə və gündüz Allahın kitabı ilə ihyâ edərdilər, dilimlərdir. Və vaxt aşırı Quranla maraqlanardırlar. Ona görə onların qəlbləri diri, o yəni yetişmiş tezə meyvə kimi qalardır. İbn-i deyir ki, əmə miqdarlı qıraq, amma Quranın miqdarına gəldik deyirsə, oxunan miqdara gəldik deyirsə, bu barədə sələflərin adətləri müxtəlifdir. Onlardan bəzi bir gündə bir dəfə xatm edərdir, bir gündə bir susqada iki dəfə xatm edərdir və bəziləri üç gündə bir dəfə və bəziləri bir həftə də bir dəfə və bəziləri ayda bir dəfə nəyə görə? Quranın tədəbbürü ilə elm öyrənmək, onu öyrətməklə məşğul olduqlarına görə və yaxud da müxtəlif ibadətlərlə məşğul olduqlarına görə ayda bir dəfə Quranı tədəbbür edərək, kişirləşərək ə, oxuyardırlar ona buyurur ki və avl al Bu işlərin də ən yaxşısı nədir? Ee, i̇nsanı o minimum işlərindən yayındırmamalı və bədəninə əziyyət verməməli və həmçində Qur'anı təfsirlə. Bununla yanaşı Qur'anın təfsirlə oxunmasına və başa düşməsinə də mane olmamalıdır. Yəni, istisandı işlərindən yayılmamalı, bədənlə əziyyət verməməli və bununla yanaşır, ən tərsinlə oxumalı və başa da düşməlidir. Və elm əhlinin çoxu buyurmuşdur ki, İhsənul qura'a və fəhmuha asqal min kətəb qira'a Yəni, Qur'anı ə, yaxşı oxumaq və onu, Qur'anı başa düşmək, oxuduğun başa düşmək çox oxumaqdan, başa düşməyərək çox oxumaqdan daha əbsəldir. Quranın tərcüməsisi İbn Abbas radiyallahu anhumə buyurur ki, Lən əqra al-bəqarətə və əli imran və urətti ləhumə və ətədəbbərahumə həbbu edəyi minən əqra al-Qur'an kulla həzramətən. İmənin dəqqara surəsini və əli imran surəsini təhsilinə oxuyaraq və bu surələrə tədəbbür etməyim, mənim üçün Quranın hamısını sürətli oxumaqdan daha sevimlidir. Şehir kimi sürətli oxumaqdan daha sevimlidir. Buna görə zərkepi dedi ki, eee, Ona görə e, Qurani üç gündən az oxunmaqda e, məsruh görülüblər. Az oxumağı, tez oxumağı, yəni 3 gündən tez oxumağı və buna hədis gətirdilər. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Yəni 3 gündən tez oxuyan Qurani başa düşmür. Amma çox, yəni təhqiqatçıların çoxu hədisin yəni, səhidi, Şeyx Albani hədisi zəhləşdirib. Ə, çox, ə təhcantdan çoxu buyurur ki, yəni bu da, yəni başa düşmək insanın ə, insandan asılıdır. Onun təalluğundan, onun zəifliyindən və onun tədəbbür etməsindən, onun qafilliyindən asılıdır. Yəni, i̇nsan tezdə, tez oxuyub, yəni tədəbbür edə bilər, yəni, uzun müddətdə, yəni edə bilər. Çünki bu kaidədir ki, Osman rədiyallahu anhu yəni bir gecədə xətm edərdi. Lakin ümmən, yəni Qurani 40 gündən gec xətm etmək məkruddur. Yəni, Qur'anı 40 gündən gec xətm etmək məhrufdür. E, deyir ki, bəzən insan bir ağır işlərə görə, halına görə Qur'anı ayda bir dəfə xətm edə bilmir. Fəssiyəliyinə görə, müəyyən işinə görə, cihadda olduğuna görə. Fələ əqəllə min xətmihi mərra kullə sənətin əşr. Ona görə belə bir işlər olarsa, heç olmasa 6 ayda bir dəfə xətm edəməlidir. Yəni bir ildə iki dəfə. <gülüyor> e buna da zərkəşi işare edərək buyurmuştur ki, bu da Leytən nəql edərək və bu da buyurur ki, yem ba'en yuxtema al-Qur'an tisnatin marratayn, yəni Qur'an heç olmasa ildə 2 dəfə ən azı xətm olunmalıdır. Əgər buna yəziad yani bundan artıq bəcərmirsə. Cə e Hasan ibn Ziyad Əbu Hənifədən rivayət edir ki, men qara al-Qur'anə fi kulli sanatin quran haqqahu, kim Qur'anı bir ildə 2 dəfə, yəni kasme dərsinə artıq Quranın haqqını vermişdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə, Quranı Cəbrail əleyhissəllama, yəni öldüyü vəfatı olduğu ildə, 7-ci ildə iki dəfə Cəbrail əleyhissəllama ərz etmişdir. Yəni bunun dəlildir. Və bu ə, kəlamın şərhini, hansı ki Allahın səbəb-i məhəbbətini qazandıran səbəblərdən birincisinə, yəni mühüm bir şeyi diqqətə yönəltməklə bitirirəm. E, Nəcə ki Kur'an oxumaq, yəni bu qədər fəzilətli olduğu kimi, həmçinin quran Quranı dinləməyin də fəziləti var. Əgər kimsə Kur'anı oxuya bilmirsə, heç şey olmasa o Quranı dinləməlidir. Yəni Allah Taala, yəni Kur'anı susaraq dinləyənə də vəd vermişdir. Nəyi? Zəhnəti vəd vermişdir. Rəhm olunacağını vəd vermişdir. Çünki bu keçdir Surə A'raf surdasında 204-cü ayədə: "Və yani idə quri'al Qur'an fa Yəni Quran oxunduq zaman onu dinləyin və susun ki, Rəhm olmasın. Yəni rəhm olma olmamız üçün Quran oxunduğu zaman onu dinləyin, susun. Yəni bu onu dinləyin və onun mənalarını başa düşməyə çalışın və onun Quranın möcüzələrindən tədəb, yəni ibrət alın və oxunduğu zaman susun qurtarına qədər onu izzam edə, tərzim edə və ona ehtiram edərək, yəni rəhməti əldə etmək üçün. Və bu da ən böyük səmərələrindən, yəni Qurani dinlənməyin su rəqtinləmə əmbüsəmlərindən biri de nədir? Allahın rəhmətini qazanmaq. Həqiqətən, yəni zəhmət Allahın rəhmətini qazanmaq ən böyük səmərədir. Lakin bu rəhmətin içərisində də başqa rəhmətlər vardır. Və bu səmərəyə yanaşı, bu bəhrəyə yanaşı başqa bir bəhrələr də vardır. Nəticə İbn Qayyim rahiməllah, yəni bunu qeyd edir, buyurur ki, "Ənna awla'n-nasi binawalihim allazi şeytan Yəni buna nail olanlar Yəni, Allahın rəhmətini bu qazananlar, bunu səmələ e, dinləyirdikdən sonra bu səmələsini qazananlar o kəslərdir ki, Qur'anı dinləməyi şeytanın səsindən üstün tutanlardır. Yəni, Qur'anı susmağı, Qur'anı dinləməyi, yəni beytləri, şeyri beytləri dinləməkdən üstün tutanlardır. E, yəni, göylərin və yerin Rəbbinin kəlamını, başqa şair, şair, yəni şair, yəni şairlərin, başqa ədiblərin sözlərini dinləməkdən üstün tutanlardır. Artıq belə bir dinləməyi seçənlər onlar xeyirdən məhrum qalmayacaqlar. Onlar həqiqətən dəlilə, ibrətə və həmçinin ayə barəsində fikirləşməyə, doğu yol tapmağa və zəlalətə rəd qaytarmağa, yəni azınlıqdan çıxmağa və körlüqdan bəsirət tapmağa və öz xeyrini bilməyə və həmçinin nura yükləməyə, nol nur, yolu yolu tapmağa, zülmətdən çıxmağa müvəffəq olacaqlar. Və bununla da, yəni gəlbin həyatı vardır, insanın qorunmağı vardır və şübhənin açılmağı vardır və dəlilin izah olunması vardır, haqqın bəqrar olunub batilinin yoxa çıxmağı vardır. Və bütün bunların hamısı və başqa rəhmətlər insan əldə edir. Nə var? Əgər bu tövsiyəyə əməl edərsə Sonra İbn-i Qaym buyurur ki, Mən qur <gülüyor> ya Qur'an fəl yuqaddir nəfsehu təənnə mə yəsma'hu minallahi yuxatibuhu bihi. Yəyə kime Qur'an okunarsa, yəki yani axtı kimin yanını Qur'an okunarsa, o elə özünü hesab etsin ki, yəni elə bil ki, o Qur'an-ı Allah'tan eşidir və Allah-u Teala bununla ona hitab edir. Qəb ələb sonra ikinci sahəb gelir, inşallah bunun da kifayətənir və Allah təala eşidib faydalanmışdır. Otanəmin rəhmətullahi